Še enkrat to prevečilo, res zauzemela pohvala, ki ste ostali. A, pa še ena stvar, preen začnem. Mm. Ko sem bil prvič v Gazi, to je bil v december 2010, sem pisal blog za radio študente. eden od zapisov je bil: Kako sem peljal Lojze Peterleta na Hamasovo proslavu. Bolj ko sem bršil domov, sem videl, da so za Finjske ljudem pač to predlagali v nadaljne branje in je dejansko ta zapis dobu največ bravcev oziroma pozornosti. Šlo se je pa zato, da pač sem da razložim za tiste, ki ne vejo. Hamasove zastave so de facto zelene. Ne? In majca od Lojceta petreleta je iste barve, tako da smo se šli slikati za jedno zastavo na njihovo poslavo. Ne? Mi smo muzice to tudi osebno poslali, ampak oni ni neče odgovorili. Zdaj pa tako, ne. Jaz bo navadi, ko, ko prijem predstavljati svojo knjigo ali pač razmire na oziroma okupir, mislim, oziroma obleganih ne? v izraelskih pozemljih. začnem z enim citatom in bom to danes začel zaradi tega, kar bo popolnoma v kontekstu s tem, kar vam bom govoril v nadaljevanju. Ne? In sicer gre za citat nekdanjega izraelskega obrambnega ministra. E, Ime mu je bil, bilo Mošede Jan in leta 1967, ko je izraelska vojska zasedla Gazo in Zahodni breg, je svojim podrejenim rekel, kaj morajo dopovedati palestincem, in sicer to je bilo njihovo sporočilo o palestinskem ljudstvu, ga citiram, še nimamo absolutno nobene rešitve za vas, še naprej boste živeli kot psi in kdorkoli želi oditi, lahko odide in videli bomo, kam bo nas v ta proces. In dejansko zdaj, Smo leta 2012, kako se je ta izjava, ki je postala de facto uradna izraelska politika do palestinskega vprašanja kako se zdaj to odraža v letu 2012? V filmu, ste vidli, je bilo že omenjeno na 40 odstotkov zahodnega brega de facto okupiranega z, z nezakonitimi judovskimi naselbinami vojaškimi predstojankami, nadzornimi točkami za palestince in pa prometno infrastrukturo isključno za jude. Kar se tiče same gaze, je pa situacija ta, da se nahaja to območje pod hermetično zaporo, Moramo vedeti, da na tem območju zdaj živi že blizu 2 milijona ljudi, kar je nekako primerljivo z, z našo populacijo, s tem, da mi živimo na več kot 20 tisoč kvadratnih kilometrih. Ne? med tem, ko območje gaze obsega 380 kvadratnih 2 In ne morem se spuščati preveč v podrobnosti, ker je že knjiga dolga 300 strenin, je preprosto ne mogoče povzeti na kratko humanitarno katastrofo na tem območju, ampak bi povedal recimo to, kar je najbolj žgoče je sicer na voda, ki je po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije de, v bistvu dejansko desetkrat bolj onesnašena, kot bi smela biti v Gazi. Ne. Nogaja se to, da so izraelci, že preden so postavili ta svoj zid okrog Gaze, presekali dotoke vseh treh rek na to območje. Zgradili so jezove in dejansko presahnili struge palestinca. Poleg tega, na svoji strani zidu ne, izraelci črpajo vodo, iz podtaljnega bazena, zaradi česar, v podtaljni bazen, ki ga imajo na v palestinci, uhaja vedno več in več slane vode. In je voda že trenutno popolnoma v številnih delih predeljih je zelo oporečna. Po podatkih te iste svetovne zdravstvene organizacije je okrog četretina vseh boljezni v gazi povezanih z nepitno vodo. Moja osebna teorija ne, je, je sledeča, ne, Zahodni breg so naselbine razrezale tako, da nikako ne more priti do ustanovitve palestinske države. Ne? In Če razrežejo neko območje, samo da je vse to zahodni breg, ga razrežejo tukaj, razreže tukaj in tukaj. Ne? In tukaj je trenutno vzhodni Jeruzalem ne? in tukaj je trenutno poteka tako imenovana dearabizacija. Palestince preganjajo in jih preganjajo sem, in ko bodo to etnično očistili, bodo šli naprej. Ne? V Gazi je pa po mojem planu ta, da poskušajo narediti živenske razmere, tam tako nemogoče in dejansko, med pet do deset let v prihodnost, tam enostavno ne več vode, sploh, razen morske. Torej, narediti zadeve tako nesprejemljive, za, za sploh možnost človeškega bivanja, da se bodo palestinci enostavno odločili in šli v Egipt. Ne? In potem Izraelci lahko spustijo svoje jezove no? in začnejo obnavljati gazo. Nobena skrivnost ni, da je končna rešitev palestinskega vprašanja, kot ga vidijo Izraelci, pri tem seveda, vsakičkom uporabu besede Izraelci, morate vedeti, da govorim o izraelskih režimih in o vojskih, nekako ne seveda o populaciji. To, kar dejansko hočijo, kar je končno vprašanje za palestince, je to, da jih popolnoma izženjajo iz nekdanje Palestine, torej iz vzhodnega Jeruzalema, iz zahodnega brega in iz Gaza. In to jim tudi uspel. Zdaj, brečujem se, tresam se, ne zelo trema, ampak spil sem nenormalno število, kao danes kar. Pač, je tak dan Dejansko druge rešitve na tapeti ni razen tek, ki jo uveljavljajo izraelski režimi s pomočjo svoje vojske, ki je mimogrede najmočnejša na Bližnjem vzhodu z najbolj sofisticiranimi orožjem na svetu. Že 30 let poteka je tako imenovana pogajanja, mirovna pogajanja med palestinci in izraelci, ki so do zdaj vsakič propadla zaradi izraelskih enostranskih potez. Um, Ne moramo se seveda zdi kronološko spuščati vse to, ampak to je bilo dokumentirano v neštetih člankih, nam o tem ogromno tudi številni izraelski novinari in tako naprej. Recimo, kaj so izraelci? Ena, eno od najbolj, to, kar je mednarodna skupnost rekla, najboljša možnost za mir na Bližnjem vzhodu, pa da je palestinci dobijo svojo državo, so bila pogajanja v Camp Davidu, v ZDA, Med Izraelci in Palestinci. In Izraelci so tam palestincem ponudili, da je, če, ok, boste imeli svojo državo, boste imeli gazo in boste imeli zahodni breg. Ampak, kar se tiče zahodnega brega, ne bomo umaknili svojih naselbin, nimate nadzora nad zračnimi mejami, oziroma pardon, nad zračnim prostorom, nimate nadzora nad mejami, torej Jordanija, Sirija in vsa ta infrastruktura, ki je izključno za jude, ostane. To pomeni pa sledeče, to je bilo pa v enem dokumentarnem filmu zelo dobro prikazano, ne tako, ste ga videli, ampak in drugi, ko razlagajem palestinski Uh, intelektualec, on je rekel, noben palestinski voditel, Arafat, v tem primeru, ne bi mogel takšnega sporazuma podpisati, ker to, kar je Izrael predlagal, je tako, kot da živite vi recimo v eni hiši, ne? in recimo, izraelci imajo spodnje nad in vi imate zgornje, s da izraelci hočejo omečen nadzor nad hodnikom, pa nekaterimi sobami. Ne? Tako da, če hočte iti vi iz Spalnice eh, v kopalnico, bo ti morali skozi izraelske čakponti, bo morali do, prositi dovoljenje. in tako ne razumete. In jasno, palestinci tega niso sprejeli. potem je Ariel Sharon z v tisto mošejo Alaksa in se je začela druga antifada. V zahodnji mediji so to drugo intifado, razumeli kot odgovor palestincev na izraelski mirovni dogovor, ki je bil vse prej kot to. Na. Nazadnje, kot ker vemo, so, uh, so, uh, so uh, pogajanja med palestinci in izraelci, mislim, da je zdaj že slabo drugo leto, na, v zastoju, zaradi tega, ker izraelci še naprej gradijo na na Zahodnem bregu, in jih nihče niti palestinska oblast, pardon, niti uh, Bela Hiša in še manj pa Brusev ne morejo pripraviti do tega bi pač prenehali to početno. Z novimi naselbinami blokirajo kakršne koli možnosti nasprejetja kakršnega koli um, mirovnega dogovora. Ne? Ampak jasno, to je v njihovu planu, ne? ko sem prej govoril. Um, zelo nazorno je, in tukaj pridemo pa do te Hinaoščine Zahoda, ne? tako ZDA kot Evropska unija, um, Ki nikoli, zahod, nikoli, recimo, ni kaznoval Izraela zaradi teh enostranskih dejanj, ki so rušila en mirovni proces za drugim, nikoli. Medtem, ko pa lansko leto, ko je uh, Mahmud Abbas, najprej predsednik palestinske oblasti v Ramali, prišel v Združene narode, to je bilo konec septembra, s prošnjo za samostojnost, za priznanje neodvisne države. Ne? Takrat, se je Zahod odzval tako, da je začel pritiskati na Abasa. Torej, sankcije so proti njemu začeli uporabljati. Ne? Čeprav je šlo za popolnoma legitimno odločitev, mislim, mi šel je vprašati Generalno Združenih narodov, isto, ki je recimo leta 47 oziroma 48 dala um, neodvisnost Izraelu, oziroma ustanovila Izraela. Ta ista Generalna skupščina, ki je nam dala 20 let nazaj pač uh, podelila priznanje neodvisnosti, ne? pa kljub temu so recimo obtoževali Abasa, da se gre pa neke enostranske poteze. Ne? A seveda, da ko ti prideš prositi za svoj narod, za priznanje neodvisnosti, seveda, da je to enostranska poteza, ko smo se mi osamosvajali, a bomo Belgrad vprašali, če bi za nas to prosil. Ne? Tako da, veste, skozi te klišeje se potem zamegli to bistvo, te resnice. Ne? In Ko je UNESCO, zelo pa zgovorno, ko je UNESCO sprejel Palestino v, med, med svoje vrste, kar definitivno ni priznanje državnosti, niti suverenosti, ampak ko je UNESCO sprejel Palestino eh, med svoje države članice oziroma območja članice, je Izrael zamrznil celotna sredstva palestinske oblasti in UNESCO. Američani so naredili približno enako, ne? sankcije. Ne? proti Evropska unija, oziroma, če jih zajmamo vse v paketu skupaj, ta famozna bližnjovshodna četvirica, v kateri so ZDA, Evropska unija, združeni narodi in pa Rusija, ni v svoji impot večni impotentnosti zmogla nič drugega kot to, da Izraelci in palestince uh, pozove naj ponovno na mirovna pogajanja, pričemer nikjer ni bilo sploh zapisano, niti omenjeno, da bi Izrael moral ustaviti naselbine. in da bi moral nekati izvajati ne samo partka, ampak dejansko depopulacijo nekega ljudstva iz svoja odgleda zemlja. Ne? Seveda Netanjahu, Benjamin Netanjahu, aktualni premijer, je to sprejel, je rekel, ok, mi pristajamo na ta pogajanost, to ker je vedel, da palestinci na to ne bodo pristali. Ne? Niso ti zahodni voditelji, v tej svoji nepripravljenosti, da bi dejansko ukrepali proti Izraelu, izdali samo palestinskega ljudstva, ampak tudi v bistvu svoje, svoje lastne javnosti. Jaz bi prosto sem za knjigo ne zali. Na trenutku jo bom rabil, da vam ne pa podatko. Namreč dejstvo je, da priznanje palestinske države podpira večina ljudi širom sveta. Ne? bom se vse kako uh, Gre pa za raziskavo, ki jo je lani septembra objavil BBC, naredil jo v sodelovanju z institutom Globescan. Globe in sicer, ne? raziskavo je pokazala, da ljudje širom po svetu podpirajo neodvisno palestino. In to ne le v muslimanskih državah, Turčija, Pakistan, Indonezija, kjer je podpora razumljivo večinska, in pa na kitajskem, več tudi v zahodnih državah. V Franciji je 54% ljudi, Se je izrekla za suvereno palestinsko državo, nasprotovalo je le 20 odstotkov. Ne? Podobni so bili rezultati tudi v Nemčiji in Veliki Britaniji. Okay? Celo v ZDA, ker, ker bi bilo zaradi sovražne medijske kampanje in razračenosti krščanskega sionizma pričakovati drugačen izid, je 45 odstotkov ljudi naklonjenih palestinski državi, kar je za odstotkov več od tistih, ki jo nasprotujejo. Pustimo ZDA, ki je nesporno največji krivec z poleg Izraela oziroma sodeluje z Izraelom v zatiranju palestinskega ljudstva in se spravimo na Evropsko unijo, da bomo lahko preko tega prišli tudi do, do pointa bistva moje današnje debate. Ne? Evropska unija je največji trgovski partner Izraela in ima na voljo vse instrumente moči, da bi preko sankcij Uh, pritisnila na Izrael da naj se začne obnašati resnično, naj ne neha, uh, res ne neha teptati človekove pravice, naj ne neha dearavizirati zahodni breg in naj pristane na neke mirovne pogaje, na neke mirovne procese, ki bi dejansko vodili do ustanovitve palestinske države. Zanimivo, Lajnina se je poklico Danilo Tirk, ene, mislim, da je nekaj 80 novinarjev, ne? 8 do 10, ne 80, In smo imeli uh, pač debato v njegovem kabinetu, ko je on razpredal o te arapske pomlade in tako ne prej. Ne? To je mar je, smo se večino časa pogovarjali o blestinskem vprašanju, ki je zelo, zelo močno prisotno v kontekstu celotne arabske arapske pomlade, in je, jaz, On se je tudi zavzel za neka mirovna, nova mirovna pogajanja, na kar sem jaz protestiral, da Da je to apsolutna farsa, kot je že bila 30 let in da mislim mirovna pogajanja, resno, gospod predsednik. In potem sem ga vprašal, če bi bil on pripravljen razmisliti o sankcijah zopr Izrael ne? in njegov odgovor je bil ta: torej, kako priti do te druge točke, oživitve Mironnega procesa, ne? pobuda bi lahko nastala znotraj EU, to sem mu jaz rekel, v bistvu. um, Ali bi bilo pri tem pravo uvesti, kakšne restriktivne ukrepe v razmerju do Izraela je zanimivo in odprto vprašanje Ne isključuje možnosti, da bi bilo kaj takega uporabljeno v kontekstu pripravne mirovni sporazum, smo pa ta trenutek predvsej daleč od tega, da bi bila EU sposobna poenotenja gledeče za takega. To je, to je dejstvo. To se mi zbi poključeno. Osebno bi bil za to, da se tudi ta instrument, tudi sankcije, da na mizo in da se o njem razpravljate, poskuša doseči poenotenje in tako naprej. Ne? Um, Načrt tega se je na koncu ni zgodil. Absolutno nač. Evropski parlament trenutno, da je prišlo do, od, zdaj so odložili uh, glasovanje, ampak Evropski parlament bo v kratkem glasoval, in očitno bo to šlo skozi ne, o novem sporazumu, trgovskem, pardon, novem trgovskem sporazumu z Izraelom, ki bo dal Izraelu še več gospodarskega in ekonomskega zagona. Ne. Kljub temu, da je, v nas prot, da je to v nas protijo s temeljnimi, temeljnimi načeli narodnega prava, ne. da mi kupujemo iz zahodnega brega produkte, oziroma da nekatera podjetja, celo države, kaj še le Evropska unija, ne, sodeluje recimo z režimom, ki prek iz resursov na okupiranem območju dejansko bogati. Ampak to se bo tudi očitno odvilo in je v teku, je vse evropska kampanja, da se to glasovanje v, v Evropskem parlamentu ali prepreči, oziroma da se takšni sporazumi ne, ne, enostavno ne sklenijo, ker To bi, to bi znalo Izrael pogumiti do te mere, da bi še šel še hitreje v. v, v dearabizacijo zahodnega brega. Mimo grede to sem prepozabil meni, ko je UNESCO sprejel Palestino, no? uh, je še ena sankcija, ki jo je uvedel uh, Izrael je ta, da je pospešil vse gradanje na, na zahodnem bregu. No? Tako da pridemo pa zdaj do tega, no? kar se jaz vrši poveda, tam pa se pričujemo v Voti bi mogoče malo dolg, do, ampak se mi zdi, da zrozumevanje, širšega konteksta skoraj denujem, uh, pridemo, pridemo na nas, pridemo na civilno družbo, Ne gre se upati uh, političnim voditeljem Zahodu, ker pogovarjamo se o Zahodu, pustimo, da so zaljivski režimi izkorumpirani in tako naprej, ampak moramo se uparjati s sabo, nekako savsko rabijo Katarijo in tako naprej, ne. Uh, ki ne dvomno so z Izraelom, iz številnih razlogov, ne. ampak, uh, in to vejo zanimivo tudi palestinci, namreč leta 2005, So njihove nevladne organizacije lansirale v svet prošnjo z pomoč in so jo naslovile ne civilno družbene organizacije, ampak so ciljali na zahod, ne, ne na vzhod, ampak na, na nas, na Evropo, na Tudi na Ameriko in tako naprej. Njihov apel je bil ta, da naj se žene mednarodna kampanja, ki je zrasla in se zdaj imenuje BDS. Ne, Po našem kratice pomenile bojkot, umek investicij in pa sankcije zoprnih izraelcev. Kampanja, ki je zrasla po, po tem apelu, vleče svoje zgodovinske sporednice s to kampanjo proti apartheidu v Južnoafriški republiki no? v 80-ih letih prejšnjega stoletja gre za dokaj podobne stvari. Torej gre se za to, da se bojkotirajo tista podjetja, izraelska ali pa tuja, ki sodelujejo uh, z ilegalnimi judovskimi naseljbinami na zahodnem bregu oziroma so kakorkoli upleteno v plenjenje palestinskih resursov oziroma drugače prispevajo k teptanju njihovih človekovih pravic in tako naprej. Uh, kampanja je bila do zdaj, mednarodno gledano, zelo uspešno. Mislim, dosegli so zavidanje vredne rezultate. Zrušili so, recimo, to je bilo lani septembra, s tem, da se je kasneje podjetje nekako postavilo spet na noge, ampak ga spet ruši, ani panike. Gre pa za največjega izraelskega izvoznika sadja in zelenjave. Namreč, Številna tudi pri nas, ne? Bom, bom kasneje o tem govoril, ampak številni recimo produkti, predvsem agrumi, ki prihajajo k nam pod oznakom made in Izrael, torej pridelano v Izraelu, so dejansko iz zahodnega brega. In dogaja se recimo tako, morate razumeti kako to poteka, to, to plenjenje resursov, ne? Um, a si tipkate lahko tudi na YouTube to vam bo pokvarilo dan garantiram in teh posnetkov je ogromno samo tipkajte Israeli settlers stoning Palestinian children on their way to school ker to se tako se to dogaja imate palestinsko naselje oziroma pardon judovsko naselbino na zahodnjem bregu in tle imate recimo dve palestinski vasine In judovski naseljenci jih dejansko ne padajo, ne padajo njihove otroke, ne poti in sicer imečejo take kamne. Ne? In to zelo odblizu. Ne? In to te posnetki dokazujejo zaradi tega, ker so jih posneli mednarodni človekoljubni aktivisti, pa tudi palestinci sami. Ne? Ko se skupnosti umaknijo iz zemlje, pred tem terorijem, nekim unihče ne reče terorizem, takrat zasedajo njihova polja, njihove nasade in te produkte polni dobimo. To je, to je ta, to je ta stvar. Uh, Agreko je bil največji uh, izraelski izvoznik uh, sadja in zelenjave in je bil v septembru lani pahnjen v likvidacijo. Zaradi tega, ker je šlo za koordinirano akcijo v številnih evropskih državah, kjer so ljudje, aktivisti, pritiskali na uh, trgovske verige da naj nehajo kupovati sadje in zelenjavo od agreksa. Uh, izvoznike so ciljali, tudi manjše izvoznike, ne govarjali so potrošnike, uh, naj tega sadja ne kupujejo oziroma zelenjave. Jaz tudi, ko grem v, v trgovino tukaj in vidim neke pomaranče, jaz bom vprašal, kje so ona. Ker nočem tistih pomaranč. Enostavno jih noč. Ker so res... Zabravi čujem, nočem dramatizirati tudi, ampak ka veste. Ne? Najdete grške pomaranče, nimi res treba pomagati, ne, vem, ne. ampak... Um, a veste, a grek so bi upaknem likvidaciju, jaz vam omenjam tukaj samo enega, imate primer Veolije, ta, ta je tudi huda stvar. Veolije opoznamo, prisotne je tudi v Sloveniji, ne. gre za medmestni potniški promet. Ne. Prisotni so na... kako? Viziti, ne? Vizeti, ne? ne, več. ne več. Samo mi več. Ne, ne, ne, so osno. Ne znam, da so ravno, kar podpisali nekak podbogodbost, to sem tudi rekel medmestni Ljubljana, uh, Kočevje se mi zdi. Ljubljane bove so dve mestnice, da pa niso so samo še medmestni. Ja, No, no, vsekakor, da so tukaj, ne, kar vidim ta autobus, ampak um, oni recimo, A veste, gre se za legitimacijo teh judovskih naselbin, ki se zažirajo globoko v, v zahodni brek, ne. In Sicer Veolia ohranja te njihove prometne linije, ne, sodeluje v tam. Uh, potem celo skrbi prek svojih in pa izraelskih podružnic uh, za kanalizacijske odtoke nekaterih teh judovskih naselbin. Ne. Plus to, da se ukvarja z odvažanjem smeti. In potem imate, recimo, spet, in to so dokumentirani, uh, dokumentirani primeri, kar vam jaz čeprav se sliši izjemno nevrjetno. Imate spet judovsko neserbino, ki se mi zdaj po Zagorju pa ni ti pomembno, ker v Olja pač skrbi za odvažanje smeti. In dejansko smeti odvažajo na palestinsko zemljo, bližino neke njihove rasine. Od par tisoč prebivalcev, koliko je bilo v tej palestinski vasih, je zdaj samo In to je del tega, to je vse del tega. Vsako podjetje, ki sodeluje um, z, na, na takšen način, ne? in takšen način je prisotno tam, sodeluje v ekonomskem vidiku okupacije, ne? katere deli način je edini načinje depopulacija palestincev. Ne? In to, kar se ta podjetja bojijo, ne? Uh, jih bomo menil še ne, pa, toliko, da gradimo zgodbo na primerih, ne? ampak to, kar se tam bodjetja najbolj bojijo, razne trgovske verige, tudi Veolia. Veolia izgubla do zdaj že, mislim, da se cifra vrti okoli več kot milijarde evrov poslov od arabskega sveta do Evrope. Ker enostavno, kar ljudje delajo, je, evo, trenutno pritiskajo na mesto hak, ne, na nizozemske. in pritiskajo na eh, mestno oblast, da naj takoj prečrta, da, da naj niti ne razmišlja, da bi se danila posu z Veolijo. Ne? In tako, enostavno, ko, ko, se pride, ko se pride do neke ustajnosti, do povedovanja, da gre za osnovne in temeljne človekove pravice in da, še, da še druge firme kot Veolija, in naj se z to podpiše, takrat pride do nekih sprememb, ne? ker vsi se bojijo nekako slabe publicitete, ker gre za neko zavedanje, Da sodelujejo v nečem, res slabem. Ne? Adidas se sooča z velikimi problemi. Adidas je bil edini neizraelski sponzor, torej zunaj, zunaj tuji sponzor Jeruzalemskega maratona v Jeruzalemu. Ne? Oblast v Tel Avivu si močno prizadeva prikazati v očeh mednarodne skupnosti Jeruzalem kot prestolnico svojo. Ne? In uh, to počne tudi skozi to zitovrstne dogodke. Zato je Adidas zdaj izgublja ogromno poslov. Uh, potem imamo primer, uh, da, to je švedska trgovska veriga Kup, ni problema. Uh, Jaz ja sem tudi prvi se za njo preko BBC-ja. Je umaknila iz svojih polic uh, gospodinske aparate za gaziranje, Soda Stren jaz poh nevim, čemu je smisli teh aparatov, pač da si vodba notri v kuhni in potem to gaziram. Ne? Zakaj ne soka pit kot normalni ljudje, ampak ok, ne? Umakjali so te aparate. Največja britanska, bom s tem zaključil, največja britanska trgovska veriga, kooperativ, uh, je, mislim, da je celo največja evropska, ali največja britanska, ok, ni, ni toliko pomembna, uh, veriga, Je uh, ravno kar, in to je, to je najnovejša novica, je ravno kar uh, štirim izraelskim uh, izvoznikom sadja in zelenjave zaprla vrata Je rekla: Poglej, pre, pre, pre, premočen pritisk je na nas. In, enostavno ne moremo več z vami uh, sodelovati in poslovati. In so štiri podjetja, ki izhajajo iz judovskih naselbin in ogromno denarja. To je edini način. Tako je padel, To je pripomoglo, ajde recimo tako, to je pripomoglo tudi neko, na konc koncu koncu k pacu južnoafriškega aparthejda. Te stvari dejansko delujejo, ker če Evropska unija ne bo dala sankciji na, na Izrael, jih lahko seveda pač civilna družba. In to se dogaja, evo, zdaj že sedmo leto in uh, zadeva je enoslavno res prerasla uh, v, v, v neko fantastično stvar, ki, ki je Izrael resnično ogrozila. Ne? Namreč kampanja zanimivo obstaja tudi znotraj Izraela, oziroma niti ne zanimivo, ampak pač v Izraelu imate ogromno človekoljubnih organizacij, ki pravijo isto, mi ne bomo sodelovali z nobenim podjetjem, ki je prisotno na, na Zahodnem bregu, ne podpiramo okupacije palestinske zemlje. Izrael je, mislim, da je sprejel ali bo pa zdaj sprejel zakon, ki kriminalizira takšno gibanje. Trebi ste aktivist ki, noče, ki nas ki uh, vsem samo tem, o kar zdaj zgovorim in grete lahko v zapor za to. Ne? Tako da, čutijo pritisk, to je to. Ne? Um, kampanja, zdaj, prejedimo na Slovenijo, um, da, da povem še tukaj, kaj pa tukaj delamo, potem pa lahko gremo sebe v, v prosto, dobato. Um, tudi obrevičujem se, na začetku sem pozabil rač, uh, če ima kdorkoli, vmes kakršnokoli vršanja ne sem rok dvignil, pom bom zaključ v misel pa, pa se po svetu. Um, do nas je prišla lani septembra ali pač avgusta neka nizozemka starejša gospa, ki je prišla v Slovenijo kot uh, recimo tamo ambasadorka gibanja BDS. Ne? In je prišla in se dobila med drugim tudi z mano. Uh, in je, Zanimalo jo je, ali bi bilo mogoče tudi v Sloveniji kaj takega narediti. In jaz sem v resnici povedal, da na. da v danih razmerah ne vidim nikjer nekega kapitala, nekje mislim, človeškega kapitala, če se malo srame izrazim, oziroma neke človeške energije, da bi se nekdo z res ukvarjal. Jaz sem se tudi malo drugače to se skupaj predstavljal, sem reč rekel, da na. in sem je dva meseca kasneje poslal mel, da, ja, da smo že začeli. Ne. Vstimo, uh, kako se je cela stvar začela, ampak ne, recimo tako, nekdo je poklical nekoga in pol ta poklical nekoga ne prej in tako ne se je bilo na začetku, mislim, da šest oziroma sedem ljudi, na samem začetku v bistvu še manj, ampak šest, sedem ljudi in sicer iz novinarskih vod, potem uh, nevladni sektor, pa m, aktivisti kot aktivisti. Na ne, člani nekih organizacij. Zdaj no? smo se začeli pogovarjati, kako bi lahko to pri nas naredili, no? oziroma to postavili na noge in se pridružili temu le evropskemu trendu. No? Dejansko smo se lotili dela tako. Rekli smo, strateško bo treba zastaviti celo zadevo. Gremo zapraviti par mesecev zato, da lociramo podjetja v Sloveniji, ki so za nas problematično, oziroma se so problematične. Ne? In smo začeli pač s tem raziskovalnim delom. Ne? A, kot prvo, kar je meni osebno padlo na tapeto, je to, da je Slovenija zjemno ponosna na svojo humanitarno držo in tudi prav tako. Pomagamo marsik je po svetu. Ne? Recimo pomagali smo otrokom iz Soče. Uh, ki so bili tukaj na rehabilitaciji. Uh, Majleli smo otrokom iz Gaze, ki so bili na rehabilitaciji v Soči. Šlo je za otroke, ki so v glavnemu trperi hude telesne okvare. prihajajo se sem z manjkajočimi udi in tako naprej. Z tudi zelo hudimi psihičnimi problemi. Uh, na podlagi reportaže, ki sem jo delal nekso takrat za mladino, uh, sem potem tudi šel v Gazo in, in to napisal, mm. In tako da je, bilo je tukaj ne osem skupin teh otrok, projekt, kako razumem, ni več živ. Deloma ga je sabotiral tudi Izrael in sicer tako da je lansko leto uh, enega od teh otrok, potem, ko so se vračali nazaj domov v Gazu, ker vedno so morali iti čez izraelsko ozemlje v obe smeri, namreč v Gazi ni letališča, ker, če ste si pogledali naslovnico to je bilo včasih prač njihovo letališče. Tako da, um, In ko so se vračali nazaj v, v gazu in prišli na izrede mejo so enega mladega fanta, ki mu manjka leva noga, odpeljali v zapor, čežde varnost in, in še zdaj v zapor. Jaz sem zvedel preko um, organizacije ITF, ki je vodila ta projekt v, v Soči in preko ljudi iz predsednika vrada, da je šlo tukaj za poskus sabotaže s strani Izraela celotnega projekta, zaradi tega, ker je Slovenija takrat ne povedala, da bomo priznali palestinsko državo. Uh, glede naše humanitarne drže, pro ampak zdi se mi pa resnično cinično, včasih porabim besedo rok priverzno, da, da rehabilitiramo tiste otroke, istočasno pa izvažamo orožje in premo v Izrael. Mi jim prodajamo orožje in gojaško opremo. In meni sicer niso hotli povedati na Ministrstvu za obrambo, katera podjetja v tem sodelujejo. So pa podatki dostopni na a, spletni strani morsa. Ne? a ne? Mors, za obrambo. In niso mi hotli povedati, katera podjetja, ne? so mi pa zatrdili, a veste, ko mi to vojaško opremo, z orožje niti govorili niso, ampak ko mi to vojaško opremo izvozimo v Izrael, pol oni rabijo še šest mesecev, da to oni dokončajo in, in, in uporabljajo, ja super, torej danes uporabljajo orože, ki ste jim ga pred čestimi meseci izvozili, olajšanje res. Uh, sistemska tehnika uh, skupaj s podjetjem, uh, izraelskim vojaškim podjetjem Rafael, to smo pa pol odkrili, uh, izdeluje valuke, ki v našem jeziku pomeni kolesno, pehotno vozilo, medtem ko Rafael na svoji spletni strani piše, da je to vozilo, gre pa za blendirano vozilo, pač, na, Rafael pa to na svoji spletni strani predstavlja kot vozilo, vojaško vozilo namenjeno za urbane spopade. In to je Gaza. In je, je apsolutno in popolnoma nesprejemljivo, da je predsednik te države, in ga bomo s tem še sočili, uh, podpre oziroma se zavzame za tak človekoljuben projekt, prehabilitacija teh otrok, ne, ne stopi pa tisti en korak naprej. Ne, in se zavzame za vsaj prepoved izvoza vojaškega orožja, uh, vojaško premijo in Orožja, v Izrael oziroma za kakršno koli vojaško sodelovanje. Sistemska uh, tehnika O, čakaj. je je na ravnem pokroškem je ja. rav se so no. ravne in pa ja. je gre za eno a, da, na, ampak gre za eno specifično vrsto valok sam jaz sem si zapisal sem valok da ja. A. Ampak ok, uh, Mi smo, spome, sem govoril o slabi publiciteti, mi smo kontaktirali sistemsko tehniko v zvezi s tem, in so nam rekli, ne, mi spoko z nobenim izraelskim podjetjem, kje ste vi to slišali, oziroma kje, kje ste to spoznali. Ja, na spletni strani Rafaela je, je ne? Pa nekdo je vikipedijo, narediš, na spletni strani to točast. Mi smo bili v Trasiš neke vrste bolje, neko odščenih uh, Ja, ampak s Izraelom, smo sodelovali. Veliki prijatelj, z veselom, a pa to mi je nekako rečeno. Bili smo prijatelji z Irakom, bili smo prijatelji z Iranom. Oboje so bili neurološki. Ampak nismo veseli, ko smo se odklali, da nismo neko korektne vojne, smo mi veseli, da smo izvažali vojaško opremo Iraku in Iranu, kar tamo in s temi nažalost ima tudi prodajali na obe strani. Ja, nežavar, ki skupno je je Razumem, mislim da razumem kaj želite reči, pa tudi eh, lahko se o tem še kasneje pogovarjamo, ampak... Eh, Evo, mi, ne, razumem, zavljamo, je. razumem, vse je bom dopolno, Prodajali smo sve tu Rože Gaddafiju med a, ko je bil še ne, na čelu države v redu, pa vendar, ne. ne. Kon koncentriramo se vse na, na, na Palestino, pa pa most Orožje je ena stvar, ampak zdaj pa, kar se pa drugih stvari tiče, da malo pospešim ta stvaritvam. Um, mi dobivamo od Luke Kopr, ko smo izvedeli, uh, 110 tisoč ton sadja in zelenjave iz um, uh, Izraele vsako leto. konča v naših trgovinah uh, Mercator, Špar, Interšpar, Izleklerk uh, in, in kd. Po nevadi, če vidite najlepke jafa na pomarančah, to je že dovoljšen znak, ne? ampak veliko krat so tudi umaknjene. Um, druga stvar, ki je preomenjeni so s trim aparativ, se prodajajo tudi pri nas, preko slovenskega uvoznika. Um, Prodaja se recimo krema Ahala, uh, to bolj nežnejši spolve, uh, ampak ne gre za ličiva, gre za pač kremo za obraz, ne? ko Uh, kar je v Ahave, ne? je to, da se to prideluje na način, da se pač dejansko ogromno ljudi so razselili zato, da so pršli do nekih resursov, ki jim pomagajo pač to kremo, uh, mislim, surovene, ki jih potrebujejo za izdelovanje te kreme in tako naprej. To je recimo, in to tudi k nam prihaja z oznako uh, Made in Israel, pa ni, to je pa resnično samo iz zahodnega brega. Ne? Uh, in potem imamo še eno podjetje, poleg Veolia in tako naprej. Seznam je daljši, jaz bom na koncu ene petkrat opozoril na spletno stran BDS, PKC, kjer je to veliko bolj um, um, specifizirano in imate po linke z neprej čel, bi vas zanimalo tako neprej. Omenil bi pa tukaj na te točki samo še eno podjetje, Lambda Group DO. Ne? Direktor tega podjetja Bojan po samo se preimkniti ni toliko bistveno je predsednik Izraelsko slovenskega poslovnega kluba, kar to podjetje počne, ne? prisotno je v Izraelu že vrsto let, več kot desetletje in njim prodaja tehnologijo uh, za črpanje vode, Kdor je videl film rebr, tu je šport, za kaj je to že v osnovi sporno, ker kradejo vodo palestincem. Celoten ta zid, šaro, ša, šarono, nima druge veze, kot začasno ukrast njihove pitne, vere pitne vode, oziroma njihova zajetja vode, narediti na drugi strani zidu življenje težje z, z palestinsko prebivalstvo. Uh, francoski parlament. Je, eh, oziroma velika skupina francoskih parlamentarcev, seveda socialistov, je to, kar se z vodo dogaja na, na, na zahodnem bregu, označila zavodnija apartheid. In to je oblojanma letos. In mi imamo slovensko podjetje, ki pri tem sodeluje. In pri nas niti ni toliko znano. Poleg tega to podjetje, to smo tudi odkrili, organizira tako imenovane strokovne ekskurzije v judovske naselbine na zahodnem bregu. Mi smo večkrat poslali um, e-maile iz Radija Študent, um, oziroma preko Radija Študent, da naj se zjasni točno, kaj počnejo in kakšne, da dobi, pridobimo še več informacij od njih. In vse, kar dobivamo, nazaj je popolna tišina. To je ta slava publiciteta, ki si jo ne želijo, kar vejo. absolutno Ja, se pa ampak ni ta to tudi je bilo predstavljeno tudi v Prava ideja, ne, te zna bit, ne gledam to oddaje, ampak znabite. Ja. Ehm, to senke poznate, da je to poznate, da se gremo. Pa mi se poznamo da, Ja nisem pa, nisem pa tega videl. Ja, so pa, pa to Kajujejo pač ideje, podjetniške ideje, ki pač bi naj Sloveniji pomagale do Najlepša hvala za ta informacija. To se ne, da v tipu. Morem se mesec dni močno da prav no. da, bo da, bo da bo dobra ideja, Aj, jaz sem bil prej predstavljen kot uh, novinar mladine. Um, dejansko je stvar naslednja: če jaz sem od uh, na februarja, marca, sem na uh, uh, RTV Slovenijo, oziroma na televiziji. Ne. Tako da, glede na to, da nam ne odgovarjajo na naše maile, ti ljudje iz Ljubljana, so se že zmenili na televiziji, da gremo pač te s kamerami. Ne. Ker edino slaba publiciteta je poprisili da v kar koli. Ne. Dejansko nekatere stvari, ki jih Kaj delajo z Sloveniji? Kako? Neč, oni so ne v Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, to to vas ne da nedatko slava publiciteta gre čez meje, Kar, kar jaz hočem tukaj, tukaj poudariti je to, da mi nismo tukaj izolirani od preostale BDS kampanje po svetu. Ne. To podjetje ne sodeluje samo v Izraelu, nebo tudi v drugih državah, ne. kjer je BDS že pris, prisoten. Ne. In dejansko, če na to mednarodno spletno stran bds boste bote videli, da to dejansko tudi deluje. Ne. V google te tipkajte BDS movement in imate doma. Um, tako kot, Um, in mi smo rekli nekako tako, ne? tekrat, ko smo se začeli jeseni dobivati in potem smo locirali ta podjetja, in je še ne par primjerev, sem ne pifas z vsemi, ker je vse pa s petmi strani. Uh, rekli smo, da bomo pač uh, to nekako lansirali v javnost, oziroma da bomo imeli en otvoritveni dogodok. To je dejansko bil 22. marca. Ko smo imeli uh, teden izraelskega apartheida, to je spet mednarodna kampanja, ko se v v času enega tedna odvijajo razni dogodki okrog Le mize in tako naprej, na katerih se upozarja točno, kaj se dogaja. Mi smo uh, imeli uh, dogodek na filozofski fakulteti, pa na FDV-ju in kasneje v Kavarni sem v središču Ljubljana. In to, kar nas je presenetilo, to, kar noben od nas ni bi je bilo število udeležencev predvsem na zadnjemu dogodku, ko smo nekako tudi povedali. Ne? Danes bomo pa predstavili, to je namreč uh, v semu, v te kavarni sem bil otvoritveni dogodek za BDS. Ne? Smo povedali ljudem, za kaj se bo šlo. In se je odzvalo toliko ljudi, da... Gre za prostor, ki je več od tega, in so vse morali stati. Vse obrelič. Ne? In so vse morali stati od zuni, ker dejansko niso mogli vsi Mislim, da smo do zdaj uspeli pridobiti okrog 400 e na slovo preko razno raznih predavanj. Um, od študentov, od ljudi, uh, ki pač so obršili, do nas so dali svoje e-mail na liste, če kdo želi, lahko se nis pošljajo okrog, pa tudi vi. Uh, ki so rekli, da želimo biti obveščeni, ko bote recimo delali kakošnokoli akcijo. Akcijo v pomenu recimo tega, da se Pošlje uh, na tega le karikirjamo izvoznika, oziroma uvoznika, soda s trem v Slovenijo, na, da se mu pošlje, da se mu en dan usuje ne vem koliko melo, da naj pač preneha s tem. Um, in to je na lep način, daš mu, ker ljudje dosti krat ne vejo. Mi ne moramo ta podjetja a priori obsojati, oziroma posameznike, na, ker mogoče niti ne vejo. Ampak če jim vi date potem recimo link do youtube kjer se vidi kako kamenjujejo palestinske otroke, bi bilo pa da se vprašati, da se človek zamisli pa dejansko res prekine sodelovanje. Um, predvsem te velike trgovske verige, ne, merkator, mislim, da smo na 70 merkatorje naslovili osebna pisma na vsakega šefa, vsake trgovine. Ne. Naj, naj, naj se pač z uvažanjem sade, zelenjave, uh, ahava, kremen in tako naprej. No? Da naj pač tega ne dajo v policiji. To pa zato, ker vemo, da to nekako deluje. To, to je praksa iz Evrope. No? Uh, prišli so nas tudi pozdraviti 22. marca v Kvarno sem, italijanski aktivisti, ki so rekli Hvala, ko se pridružujete tudi vi, dobrodošli v BDS skupnosti. No? Um, Mi smo nekako tko rekli, da prva faza je za nami, uh, a ja, ogromno ljudi se nam je tudi priključilo na sestanke. Ni šest, sedem, zdaj nas nije več sedem, zdaj je že toliko, da je galano, ampak vse je vse sedam. Ustvarjamo uh, to spletno stran in uh, locirali smo ta podjetja in smo jih tudi dali na spletno stran. Ne? To je bila prva faza. Zdaj smo nekako v drugi fazi, da smo rekli, da treba bo v Ven iz izgovljanja treba biti v Sloveniji, dan se je Malibor. mislim, da je jutra po jutršnji in tako naprej. Preto tam je bila Žegelska bistrica, kraj in tako naprej. Hodimo okrog in spogovarjamo, mislim, spogovarjamo, govorimo o VDSR-u, govorimo o temu, da je to pač neka kampanja, v kateri lahko sodeluje vsakdo, na tudi najbolj pasiven način in to je, da jim nekih produktov ne kupiš. Ne? Um, zbiramo temeljne slove in, in tako ne pri... nikoli ne pošiljamo spema. Ko imamo kakšnega pametnega in to, to še pride, ko bomo rekli, okay, a lahko forwardirate to pismo recimo v ali pa mekatoju, ali pa takrat. Um, dejansko smo pa tudi rekli, da ko bo enkrat cikl vstah predava in končan, ne, ne modi se nam nikam. Ker če givanje obstaja že sedem let, tako da mi smo smo šeli zdaj priključili, pa tudi če še par mesecev, da obiščemo tako kot Tomo no? vsako vas če je treba, no? uh, in da enostavno pač damo v to skozi ta predavanja plus skozi medije, to je zdaj v pripravi in to bo šlo tudi ven, ne? in da pol dejansko začnemo kot tretja faza, da uh, pritiskamo na te na tega trgovska podjetja in vse naštete, tudi preko recimo različnih akcij. Ne? Kar pomeni da je nastavno, vsaj tako kot se dela po BDS, BDS načeljih principih, ne? da greš in tam na licu mesta v trgovini opozariš na te stvari. Ne? Imamo že nalepke pripravljene, ki jih bomo čez, nalepke mediji in Izrael bomo lepili, ne kupuj oziroma ne podpirali. Ne, pardon, bojkotira izraelski apartheid in tako naprej. Karkoli. Mislim, resnično karkoli. Mi kar. morate vedeti, da, da pa, se palestincem resnično čas izteka. To, to ni nobeno dramatiziranje. V Gazi, govoril sem z vodo pet do deset let, po ocenah Združenih narodov, po ocenah palestinskih oblasti, po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije, tam vode pitne ne bo več. Ne, ne, ne, ne. In ko smo, ko sem omenil tudi za populacijo, da je dva milijona ljudi tam v gazi, ne, morate vedeti, da jih je 56 odstotko otrok, mlajši kot 14 let. Ne? Tako da, uh, je, enostavno je treba, uh, zdaj se malo vem, da se narej ponavljam, da treba, enostavno je treba pač poskrbeti za to, da se vključimo kot posamezniki in posameznice, ne vem, ne tudi o organizacije, gremo do muslimanske skupnosti, gremo do arabske gremo do tega komunitarnega društva, šli bomo do in tako naprej. Da se čim več ljudi vključijo v to mrežo, in kar je najbolj fantastično meni gled, posebno glede te kampanje, je to, da je pro to, da je to kampanja. Tukaj ni... Um, Ni novega upravnega odbora ali pa ne vem kaj, ni tako, da, da imamo zdaj tri Lenine, ki se bodo na koncu sprli med sabo, kdo je Trotski in kdo je Lenin in tako naprej nitega. Enostavno vsak zaenkrat dela kar lahko po svojih najboljših močeh in, in, in tako kot je rekel Moše Dejan in prvi citat bomo videli, kam nas bo ta proces pripeljal. Um, Je ena dobra stvar, s tem vam zaključu, pa prijedemo z veseljem na, na, na debate. Um, Neki inštitut, ki deluje v sklopu Univerza neprimorska, ne? gre za izobraževanje inštitut, znanstveni, uh, sodeluje z neko izraelsko univerzo na zahodnem bregu, Ariel College, ki poleg tega, da se nahaja na zasedenem ozemlju in je že de facto črna gradnja, če tako vzamete po principih mednarodnega prava, ta arjen je je problematičen tudi zaradi tega, ker pomaga razvijati politike in strategije, ki so izključno proti palestinske. In sodeluje tudi z vojsko in tako naprej, ne? In smo to sporočili barim profesorjem na Filofaksu, pa na fdb ju in se pripravlja podpis pisma, bomo videli, če ne pride do njega oktobra, ampak pripravljenost je že zdaj, samo zaradi spitnega obdobja. Ne? Enostavno se bo napisalo pismo, ki ne bi lahko podpisalo že po zdajšnjih ocenah nekih 100 akademikov oziroma profesorov in asistentov, uh, proti sodelovanju uh, z erje Po drugi strani, kar se pa dogaja, je pa uh, to, da, ko govorimo o blokadi gaze, mi moramo to ogledati celovito, blokada gaze, ne? ni samo ekonomska in politična, ampak je tudi akademska, kot je tudi kulturna, socialna in tako naprej. In praksa nekaterih univerz, a veste, da, da dan na koncu ta nek poudarek, da nismo samo proti nečemu, bodi proti podjetju, bodi proti temu produktu in tako ne prej. Nejansko BDS kampanje ali pač usporedno z njome, obstajajo tudi druge tendence, ki pa so za nekaj. Ne, in sicer Praksa univerz po Evropi in nekaterih univerz, tudi zelo nagrednih, je postala, da ne vezujejo stike z univerzami v Gazi. Dejansko, da lahko se obiskujejo med seboj. E, eden izmed ljudi, ki jih jaz poznam v Gazi, je Mohamed Shabat, svetovno znan fizik, bil nominiran enkrat z Nobelovo nagrado za fiziko. Ne. In on, recimo, lahko zaradi sodelovanja z neko fakulteto, oziroma univerzo v Tursku, on lahko pride tja in, in nadaljuje svoje raziskovanje, oziroma predava študentom. Hodijo tudi evropejci tja dol in tako naprej. Vi morate vedeti, da univerze v Gazi nim je Izrael v zadnji vojni operaciji uničil vse laboratorije, knjižnice, vse kar se je dalo, kar je kakoli vrednega na vsaki univerzi, vse so uničili in je tako so, in takrat so se odločili nekatere te univerze v Evropi za to akademsko sodelovanje. In smo sem imel v Sloveniji prejšnji teden je romalo pismo dol na Al-Azhar univerzo, oziroma e-mail. Pošte tudi. Uh, romalo e-mail uh, na Al-Azhar univerzo v Gazo, uh, katerega podpisniki so bili uh, akademiki iz Filozofske fakultete in pa fdv -ja, in so predlagali sodelovanje in pršo je že nazaj imel, da se zahvaljuje za sodelovanje in so pripravljenje, tako da na tej točki oktobra bo je eksplodiralo, govori se, da se bo člomskega in tako. To govorijo ljudje, ki so z njim na res naredni uh, vezi in tako. Torej, obstaja nek entuzijazem, da, da se pokaže, da se podpre palestince tudi na druge načine. Ne. Da, da se jim organizira predavanja uh, preko video konferenci, in tako naprej, karkoli je pač mogoče. Uh, Očitno se pridružuje temu tudi univerza na primorskem, oziroma določeni profesori iz, uh, od tam, ne, uh, bomo se oglasili tudi v Maribor, bre, finitim, in tako dalje. In bomo poskušali zbrati čim več ljudi in ti dve kampanji voditi skozi. Ne, torej, ena BDS, bojkot, umik investicij in sankcije in druga, da nekako nevezujemo stike s palestinci, ker veste, jaz sem tudi varnost na grožnje izredil. Ne? Mene so leta 2004 zaprli, tako je ob prihodu na letališče. me dali v um, Centra za odstranjevanje tujce, dejansko je v zapor, ne, ne, ne, ne pomembno, bo mi izgnali za deset let varnost grožnje, deset let v teoriji v praksi zavedno. Ne? Uh, ravno tako so uh, Ma, Ma, Marit Maguire, uh, Nobelova nagrajenka za mir enako, desetletje let varnost nagrožnja, non desetletje deset grožnja nagrožnja in ogromno, ogromno, neš, ogromno znanih in seveda ne znanih obrazov. Um, so izgledali, ker to je ta fuanta, zato se to omenjam, uh, ko pravim, da je treba navazovati stike s palestinci, ker Uh, politika tega je, nismo mi žrtve, ko so nas izgnali, pa to mene brega, imam super zgodbo za govoriti do konca življenja, ampak uh, glavni namen politike je ta, ne, da se izolira palestince, zato da so lahko prikazovani samo kot domnevni skrajneži, to gre za gnusen izraz, ko to preberete, so obrnite stranke. Kar neštetokrat se izkaže, da gre za otroke, da gre z ne vem, za... A veste, za Izrael se me to zadnje vojaško operacijo, kas se da je ubil okrog tisoč domnevnih skrajnežev, pa Hamasovih vojakov, ubil je 47 Hamasovih vojakov in 1409 civilistov, od tega 353 otrok. In nikoli ne pride do popravka v teh novici da pa to vendele niso ljudomnevni skrajniži. In dokler so oni v temi, in dokler so oni izolirani od nas, in dokler sem ne pomaga, jih čaka izjemno, izjemno žalost žalostna In ko jaz govorim, da je to pač načrt Izraela, ta de arabizacija. to ni nekaj, kar bi bilo. Jaz sem samo za gazo podal svoje mnenje, ampak to, kar se odvija na zahodnem bregu, pa uh, tudi za gazo v bistvu, uh, to je nekaj, kar izraelski politiki dejansko uh, na glas govorijo njihovi generali tudi, oni dejansko palestince v Gazi, konkretno v Gazi, grozijo z Holokaustom. Uporabljajo besedo Shoah, ki v hebrejščini resnično pomeni samo katastrofa, ne? ampak Shoah je bila že zdavnje rezervirana samo za Holokaust. Tako kot palestinci, recimo kot imajo izraz Al Nakba, S katerim označujejo leto 1948, ali nakon tudi pomeni uh, katastrofa, ampak se tiče samo tega leta. Ne? A vesle, in te stvari, ne, ne vem, no, tako da to na tej točki, se lahko stavim, ker več tudi smo še naredili, razen da hodimo okrog in, in, in predavamo, od tak se kažemo filme uh, in tako dalje kar bomo nedavno nadaljevali z začetkom naslednjega študijskega leta gremo po faksih ker kot vidimo v sosednjih državah oziroma v Evropi in tudi Ameriki so ponovadi fakultete zelo močen motor recimo temu BDS kampanji tako naprej ampak se kakor Uh, boste še slišali uh, o nas tudi kratkem tudi v medijih ne? in če uh, bi se kdo temu pridružil, da bi bil uh, obveščan sve, da jaz ta list in ko bomo imeli prvo akcijo splanirano, da se pač dnjavi nekoga ne neha sodelovati v te ekonomski okupaciji zahodnega brega, takrat bomo razposlali uh, predloge, kaj bi se lahko naredilo in veste, in gremo skupaj to delati. Ne? In Uh, in nismo si natljučno izbrali tudi teh stvari. Uh, stv celotne zadeve uh, se lotevamo izjemno, um, izjemno strateško. namreč so Soda, Stream in Ahavo smo si izbrali, izbrali smo se, mislim, šest tarč, ki jih bomo zdaj izpostavili v kampanji. Zaradi tega, ker, ker ni potrebe, da vsa napišeš in potem se celotno stvar razvodeni. Izbrali smo, mislim, na šest tarč. In to zaradi tega, ker predstavljajo ene izmed njih zelo šipke člene. In vemo, da gibanje kot tako, ne je, kampanja kot taka, če ima svoj dolgoročen uspeh, potrebuje uspeh takoj. Zato smo se izbrali Ahavu, ker je bila v številnih evropskih državah že umaknjena iz polic, takisto so vdestrem aparati. In um, mi bomo lahko prišli do teh ljudi in oni bodo rekli, pa dobro, zdaj ste nas našli, da moramo to omakniti iz trgovskih polic. Da ker se to dogaja drugot v Evropi. Zakaj imate pa vi višja moralna tla od drugih? Ne? Mislim, to je ena stvar. Uh, sistemska tehnika, na to bomo opozarjali zaradi tega, ker, uh, ker to spodbija celotno humanitarno držo Slovenije. In se strinjam, kar se prodaje orožje tiče, to nikoli čisto, ampak vseeno. Ne? Pol vsaj dne se pa rehabilitirati posledic tvoje la, tvojega lastnega biznesa. Uh, in, in tako dalje. Mislim, mislim da razumete. No. Uh, ja, jaz moj na te točki raz prekinul, je pa to taka stvar, o kateri mislim, da bi lahko še govoril, sem ne, ne bi vzdabil, pa še je kakšno vprašanje, pa kar, kar ne prej. Prav. Ja, pa nam vprašanje. Uh, jaz skozi razmišljam, ti si govoril, da se povezujete z univerzo z z v Palestini. Da. Kaj bi s srednjimi šolami se da povedal? Te bi mi morda na gimnaziji in tuj povabili, ne vem, skupino palestinskih vinazicev, ki bi bil, Apsolutno, apsolutno. stiki z evropskimi šolami so bi, en <tipenite> ne, to so, na tedi, našla pomagajo star kontakt. Kaj bla nazivam. pa, to dobra ideja, ne, to sistemsko tehniko. To so preučevala. Ja sem to je ja, res da se misijo iz Palestine končno v Evropi, če piše, so izrecili na Evroviziji, ne. Na, na. Mislim, um, Kar se tega tiče, ne, rekel sem dobra ideja, ker to, to pa je pride, da je enkrat jesenji še ena skupina uh, palestinskih otrok sem, zadnja, če pride, ne, projekt je uradno končan. Sreča težje prej drugače, da bi res lahko piljali, tja. Okay, ampak da odgovorim na to, srečo imamo v, v Gazi s tega levidika, ker družina, pri kateri sem jaz stanoval, oče Mohamed, ne, Uh, on je bil, mislim, celo, ja, bil prvi palestinski vladi leta 1994, bil je poddekan nekih univerz, hočem reči ima izjemne kontakte tam doli. Meni je to predstavo ljudi, ki so na področju izobraževanja, da se reče tam svoje vrste autoritete in bi lahko pobaral njega, uh, da, mi, uh, da, da pač poskušamo tudi to spraviti skozi. Uh, imamo celo poletje, da se to naredi. Mhm. Uh, ni, ni toliko lahko, da bi se uh, pripeljalo te otroke sem, ampak po drugi strani bi se dalo pa to uh, pobarati, malo, ITF in tako naprej. Z, jaz mislim, da možnosti so. Uh, se bom potrudil, da lahko No. no. <sreditev> sem, bi bilo fantastično teden naziv, Ja čutem. Letec, <laughs> če, če. prevedli nap, ja. Bašino. da bi recimo prišel v pa je slovenski film, pa po pa uh, to pa Torej lahko spet razmišljamo o strategiji. Vi recimo, uh, se za to jaz medijsko to pokrijem in nam uh, tudi s pomočjo drugih kolegov v medijskem prostoru nek pritisk na kabinet predsednika uh, države in, in vidimo, kam gre ta pricas. Um, ampak ja, ne, ideja je, pa, ideja je huda, mi je samo žal, ker nimam direktnega odgovora na to, ampak... kaj se to je legno, Ja absolutno te, ja. Če da, da. To bi povedno, tudi sam izbrali si jaz predstavljam. to pa te spali, bi lako Apsolutno, to je da pri je, drugače, to je to delali, Ideja je vredna svehrnega truda in pot nič manj tudi ja, namenja na teme da grejo ravne in da sistemsko ne? Mm. Vizno, vi se, vi se da so ravno, oziroma rečeno, da ste poprašali to podjetje, ki je ta vzila dela, pa so rekli, da oni imajo nobene. veze s tem, da nam ta informacija. In No, je bilo, mi smo jim rekli, da smo to informacijo dobili ne. na spletni strani podjetja Rafaela, s katerim oni sodelujejo. In na to niso konec, a, a, da pol, pol ves ta, ta zgodba ni še zaključena in tega dejansko nismo dali še na spletno stran. Ampak ok. Uh, ja, pol so mail nazaj in to bomo vse objavili. Uh, poslali so mail nazaj in so rekli, a ja si res. <laughs> mislim, <laughs> ma ne, no mislim, ne, ja, ne, a ne, mislim, Turk, <laughs> <laughs> da je najslabši tak, ne, a ne, ne, ne, ne, ne, Turka ne, ne, ne, ne, ne, pa ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Slovenska vojska, pogodbe, voj, vojsko za Uh, je, no, to je vsekakor obstajalo in uh, definitivno v to bomo tudi uh, pogledali, ne? Definitivno, ker to je obstajalo, ja. To je vprač taka zloba hava in mislim, da bomo da je tednik, kateri so predstavljali in to, in to, kaj? Ne, tega, tega ne vem, sem gledal, no ker sem pač špol nekako preko nekaj. Ne, vem jaz, ne, če vem jaz, ta, to drži. Ne, ne šel pogledal, sem šel pogledat, čez zaradi tega sem šel pogledat, ker me je res bilo bizarno, ker so predstavljali kot heroje, kot te, um, češ, če veš, bojaki so to, ki znajo te stvari, um, ki imajo ogromno prakse, ne, to je posebej povarenost. Eden od višjih osložbencev na slovenskem veliposlaništvu v Tel Avivu je nek, Bivši nadpolkovnik, ne vem kaj, izraelske vojske, ki je, uh, glede katerega so znane izjave, kaj je govoril, decimo, de, pač direktno o pobijanju itd. Tle je ogromno stvari, ki bo treba razčistiti Jaz sem za to sodelovanje zaradi trga, ker to, to drži, ker to sem šel tudi nekaj preverjati. To, to sem me upozorili na ne enem Uh, in jaz sem šel bolj hitro to pogledati, nimi pa, pa še uspelo priti dovolj dobol, globoko. Ne? Uh, tako kot sem rekel, mi moramo poskrbeti za to, da se ne zaletimo preveč v vse. Ne? Uh, tako da to sledi. Uh, po drugi strani, kar bo sledilo, je pritisk na uh, politični vrh. Jaz mislim, da tukaj lahko zignoriramo trenutno vlado, ker uh, ne verjamem, da bo tve kakšen koli interes, ne da je bilo podprejšnjo kakoli boljše. Ampak se bomo obrani na predsednika tijeka. Ne? In sicer s tem nemeno... Potem ja, še in povedni poizgaj. Da, da, da, da, pa seveda. Uh, tako da, če nič drugega odgovore, ki jih pridobimo od nek, damo v javnost. In da pridejo do vseh ljudi. Ne? Ker se zdi, po operaciji, te je to decembra, 28. januar 2009, ne, je ozaveščenost v Evropi, pa tudi pri nas, ljudi ljudje dejansko res berejo te stvari. Uh, je veliko večja ozaveščenost glede kaj se dogaja pač tam. Ne. Pa tudi ta večna aroganca Izraela, kaj je zelo nek nemški pesnik, nevelojnik Rehljanec, vse, kar je rekel, je to ne napast Iran. In bolj takoj, ja pa ja, no, pa, pa, pa, ne, pa, bil je nacist, pa, ne, pa pa še biti tudi, okej, okay? no, će žaliti no Benga, ampak takrat so pršli in so te dali v vojsko, nije bil nojno sam kril, ne, in on je to že vlasti krat pojasni, te stvari, ampak ne, hoče reči, ne, da opažam tudi, ne, mislim, jaz, jes... Tako, e, jaz mislim, da en, ena od stvari, zakaj ima ta e, kampanja toliko možnosti za uspeh oziroma uspeh že e, na zahodu, no, je to, kar pač ljudje prepoznavajo, kaj se dogaja. Danes veliko bolj kot prej, ker je tudi več informacijskih kanalov na voljo. Um, se lahko te izženejo iz Izraela, ker pač uh, hočeš iti v gazo, pa klip temu, da imaš vse potrebne dokumente za to, v no, mojem primeru. Um, ampak greš pač v gazo z Egiptom, in ne prej. Več informacij prihaja do ljudi in, in kampanja raste. Mm. Ti zdaj greš, ja, a, a, kako, prosim? Ne, uh, ne, prek, prek Egipta, sveda, Prek Egipta, to, to je možno. Vjave, da... ne, ne, ne, ne, ne. Egipčanske oblasti se zaprosi za dovoljenje, njihovo ministrstvo za zunanje zadeve. Ne? Ker njih je treba obvestiti in v Gazo tudi njihče ne more iti razen humanitarni delovci in novinarji. Uh, S ljudi z diplomatsko imuniteto. Ne? In uh, prideš v Kajro in potem se moraš pogajati z večno obupno podkupljivo egipčansko birokracijo, ampak po parih tednih čakanja dobiš uh, dovoljenje in greš v, v Gazo. Tako bodo lahko ostaneš? Um, Ko se jednkrat gazi, koliko želiš. Definitivno. Ti moraš Egipčanom reči, ok, v gazi bomo od takrat do takrat, ampak, kako kar je bilo zdaj recimo na zadnjo, v uh, maj, juni, lani. Uh, egipčani lahko reče, ok, aha, 7. junija bo te vi šli nazaj, ok. In pola Egipčani 5. junija zapravo meja. Veš, se ne moraš iti, česne. To je popoln kaos. Ko da uh, prilagaješ se. Dejansko se v Gazi kolikor, kolikor pač uh, ti finančno znese, ni poceni. Nobena vojna cena ni, ni poceni. Gazi je definitivno vojno močje, mislim. Mi smo tam bili priča bombardiranja skoraj na dnevni ravni, mest in vasi. Ne. Živeli smo v kraju Beit Kanon, na severu Gaze. To je bilo kar nekaj granatiranja. A, pa seveda streljanje iz uh, njihovega izraelskega vojaškega zidu. Na vsakem kilometr je en uh, izraelski ostrostrelski stolp, iz katerega dnevno streljajo na palestince, pa so streljali tudi na nas. Dolgčas se razplošijo, kako. Ampak, da se vprašanje? Ja, minaj zanimajo, če mogoče še Možnost, da se z tip zgodotir bojkotiranja pač izdila, kot so pomaranče, pač sadje in tako vire, v bistvu vozpira uh, sektorje ekonomije, ki so direktno vezani na konflikt, kot so ne, recimo uh, razvoj orožja pa uh, varnostne strukture, pa ja. tako dalje. Gre za uh, prepletenost, ne? Gre za kompleksnost celotne situacije. Ehm uh, eno samo je uh, Kampanja na mednarodni ravni je zasnovana tako, da se celoten ekonomski sektor, ne, tudi vojaški, ne, ki je na vse zadnji biznis, ne, tudi spada to, ne, uh, da se ga napada z vseh strani. Ne. Uh, imate kampanje v trgovskih centrih, imate kampanje na univerzah, torej pač to uh, na, um, um, ne delovat. Ne, z takšnimi univerzami, kot reari ali količ, premenim. Potem imate seveda gnjavljenje vojaške industrije, potem imate, recimo, kampanje, da državni skladi, kot ga imamo tudi meni, da umaknejo pač svoj denar, iz, ki ga imajo naleženega v, v izraelskih podjetjih. Po te operaciji, kas let, ne, so Uh, švedska, sta švedska pa Norveška, skandinavci vedno kaželi Ljubčino, to je ta stvar, uh, oni so takoj umakrani svojih državnih skladov, uh, vzdenarki so ga imeli, mislim, ne, uh, iz... Uh, izraelskega vojaškega podjetja L-Bite System, so makrani vzdenar, ki so ga imeli tjano loženega. K državni skladi, to se pač investira denar sem pa tjane. In dejansko to je tudi tako. Ne. ne moreš ti z pomarančami vplivati na vojaško industrijo, samo ločeno se, ločeno se. Te stvari so pa del celotne kampanje. Ne. V zadnjih leti se pač ta vojaška industrija še verjetno razvija pač v Izraelu. Sva v držaniče pa v interesu Izraela, da bi se konflikt ima posledice tudi na industriju. Seveda, ampak če recimo ne bi bilo ekonomskega pritiska, pa ne sem ekonomskega, akademskega, kulturnega, športnega in tako naprej pritiska na Južnoafriško republiko za čas da ne pravim, da bi apartheid še vedno trajal. Ne? Težko si to lahko predstavljamo dan danes, ampak bi pa de definitivno trajal leta štir, kot do leta 94. Tako da vpliv, Uh, Kampanjo BDS, ki ga čuti Izrael na, na, na, na sebi, ne? Uh, je, je dovolj močan, da če kriminalizirajo to gibanje doma. A veš, mislim, dejansko uh, ne gre samo za pritisk na Izrael, ampak za pritisk tudi na vsa ta podjetja, uh, ki er, trpijo er res ekonomske zaslužke, takrat uh, začnejo pa razmišljati tudi o človekovih pravicah. Žal ne prej, ampak. Ne? Um. Nekaj me ne presenetilo pri filmu, ko smo gledali Brešnič, pa si ravno omenil švedsko in speskanjenostno države. Um. Pred sem slišal, da ravno zaradi teh vletiskov, ki si jih omenil, oziroma danes predstavil tukaj, uh, neko, neka orodja, ki jih uporabljajo pri lušini domov in podobne stvari nastavno obarvajo na drugačen, pač preparva embleme emblema in podobne zadeve. Tupa, recimo, so bili praktično vsi posnetki izjedno, izjedno, celo, sem zelo povdarjeno, specifično vidni pač, da so večina teh orodij, ki jih pri rušenju, Last war, war, war, war je mm. enih glavnih Izraela z temi burdožeri, z, um, ne vem, če ste pas, je To mi je to kaj nenaladno, je to še vedno a, plaksa in je to čist so stari kosmetki, kaj dvega? To ne morem zatrditi. Vem, da je trenutno največji uh, dobavitelj uh, buldožerjev in dovrstno opreme katerpiller iz Amerike. Ne? Uh, zdaj, definitivno so uh, mogoče tudi Volvo, ne? pa je od tam, je švedski. Ne? Uh, in potem seveda imamo pa to, da švedski državni sklad jo svoj dan. To so stvari, pa ne da se, enostavno jaz mislim, ne da se narediti enkratnega reza, ne. To lahko naredijo samo države, ko se res odločijo, ok, sankcije, zdaj pa dovoljim, po lihče ne sme poslovati, ne. Ampak to, ne, je pa vse, uh, jaz tudi dvomim, da so, da sta švedska pa norveška vlada to, same od sebe naredili, po mojem v pritisk javnosti usmjerjali v to, ne. Uh, in ruši se en za drugim stebrom, ne. Definitivno. Ne. Stajajo že kakšne analiza znotraj bds načina, kakšen načinek ima, cemo ta akcija. In... Da, to, je, uh, to je, recimo, je na njihovi spletni strani, kot sem rekel prej BDS movement, če se vtipka, ne, imajo sveda, da imajo te polemike, imate polemiko, recimo, ali uh, BDS kampanja uh, škoduje tudi palestinskim kmetovalcem, ne, to je popolnoma legitimno vprašanje, in odgovor ni popolnoma jasen, V nekaterih primerih najbrž da, v drugih naj. ampak um, enostavno je, je dejstvo, da, ki ga je treba tukaj izpostaviti, in to je to, da je ta klic po BDS-ju prišel prav od samih, kroni vejo. Njim ne. ne pomaga dosti, če lahko še eno leto izvažajo pomaranče v, v, v Evropo, če jih bodo pot pregnali z njihove zemlje kako sem rekel prej, 2010 v Gazi, prvič, ne? in takrat je bil ravno trend, uh, latinsko ameriške države so se spomnile, ok, zdaj imamo tega Izraela dovolj, ravno takrat je zrušil mirovni proces s palestinci ne? in gremo priznati palestinsko uh, državo ne? in so res, kot domin, ne? latinska Amerika, začeli priznati. To je tudi pritisk na Izrael. In potem so vprašanje, kako bo, bo Evropska unija naredila. Ne? In Evropska unija je pač rekla, ok, uh, bomo, pa dali, uh, bomo pa recimo zbrisali carino uh, na izdelke, tudi torej davke ne, palestinskih kmetovalcev. Ne? Uh, iz zahodnega brega in tako naprej. Ustmo, to je zelo prepleteno. Ne? Ampak, kar so rekli palestinci, je bilo to, počakajte malo, to nam nič ne pomaga. Kaj nam bo te zdaj davke, nam bo te maknili sit. Se, to ni sploh nobeno ključno vprašanje, mi ravimo politično priznanje, ravimo politično moč, ne pa vaših mrvic, ne. Ker, dejansko, ker zato gre v končni fazi. Ne. Za pranje neke slabe vesti, ni pa konkretnih uh, dejanja. Ne. Uh, tudi vsa ta razvojna pomoč, ki prihaja dol v Palestino, mislim, kaj. Narvežani so zgradili ogromno civilne infrastrukture v Gazi, Izrael je uničil v peti gneh. In, in to, to, je, to je ta ključni problem, kar prosim. Ne, bom res izjemno odemljati, samo to reko rekel, To ni je A še kakšen <laughs> ja. ah. On je bil opisan, kdo ne ve, uh, kaj... Predstavnik ja. uh, mednarodne ja, med skupnosti z Palestino. Ne? Uh. Dobro, mislim, vemo iz Iraške zgodbe, koliko je ono... za zločine prvi človještvo, tudi, tudi zato? Ne, Absolutno ne, tako kot ne bojo Natanjahvi, tako kot Nikoli niso arjeni v Šarona, tako ne, kot... Ne tko... Če bi morali, neče bodo. A če bi morali, sve abim morali. Apsolutno, apsolutno. Mislim, dokazano je bila, bilo, da je ta vojna Irak oblazgrajanja nereže v števini zločini vojske sobi zabeleženi tam, ampak ne bodo odgovarjali. Je dober, BBC-o dokumentarjec bil narejen zdaj, no. mislim, da je ja, bilo eno leto nazaj, ravno v Blero, tudi si načelo v Forenvaziji, da si zdaj ne vem točno, ampak je ravno potlupo zvejo sklika uh, Blerova leta v no. Izraelu in pa njegovo dejavnost v Izraelu, ne. kjer je dejansko, uh, bom rekel, zažival drž, drž, ta stano sko, to mislim, ja, da, da absolut, no. ne bo preprosto rečeno. Ne. In a, poleg tega, da skakal pravo, to tako nevno časno vlogo, ne, je poslanca medne medavne v Izraelu, oziroma za Palestino, je hkrati seveda dobilo sredstva od raznoraznih raznih podjetij, mm. od razno raznih vojaških držav, mm. diktaturi in tako dalje, seveda daj je pomagal nekako. O, on je bil že v štartu označen za bušelega človeka v, na območju Izraela, oziroma Palestine, ne? Uh, in se tudi ne boš nevler se glede tega ni sta nadsprenevedelo, pač, ampak to je tisto, kar sem nekako že na začetku reku, to, to traja že 30 let, menjujejo se ljudi, ampak situacija je popolnoma enaka, ne? Mislim, stališče izraelske vlade konc 80-ih let prejšnjega stoletja, ne. In seveda tudi neuradna starišča ZDA je bilo, da ne more biti še ena palestinska država, ker ena že obstaja, torej Jordanija. Mislim, že zdavno so povedali, kam bodo došli vsi ti ljudje. Itd. Torej kot še vam reč, pogajalci sprihajajo in nadhajajo in, in je popolnoma, popolnoma res. Večina, velika večina jih je tam samo zato da skrbijo za status quo, ker je to izjemno dobro za, Uh, in vojaško industrijo, in, in še oziroma za celotno nestabilnost uh, Bližnjega vzhoda. Uh, tudi države, pač Katar, Saudska Arabija, Kuwait in tako dalje, uporabljajo palestince za to, da, veste, eni podpirajo Fatah na Zahodnem bregu, drugi podpirajo Hamas. Vsi hočejo biti za to kvartopirsko igro, s tem tam s svojim nekim asom v roki. Ne? Prav vsi, ne. pa, to, ljudstvo izginja, ne. Dobesedno. Jaz bi nekaj so sve dno. Ste rekli, da so, ne vem, pažiš, 400 mili, obili 53 skrajnežev. 47. No, a kaj so te skrajneži? Nisam rekel skrajnežev. rekel sem Hamasovi hojakov. No, no. Obravili ste besed za skrajnežev. Ja, nisam rekel. No, ja, več, obestvo, ja. Ampak, gledajte... Ne, tudi že njih na tiste koncu, druga. Druga? Ni, kot ovo. Ni vredne. Če sem jaz doma, ne morem biti skreneč. Dva Druga stvar, ki je, vi tudi o politici za Evropa je bila prva, ki ni priznala demokratično izvoljenega Hamasa. Drži, čakam, da. No, kaj še, če hočeš, da um, bo Kot politične entitete, te ne glede na Ne, zdaj, nočemo, da razumemo, da so ljudje tam stvorili. Ne, ne, razumem, razumem. zdi, da politika, ki je proti svojim vlastnim načelom, da je tako imenovana demokracije, mm. negirala demokratični mm. izid volitev. Vem, to je če goreš bolj. Mislim, če gledamo globlje, problem je bil tudi ta, da so zamrznili celotno pomoč uh, palestincem, ne. Ja, Ker, uh, če se odločijo na volitvah za napačno stran, in je treba nekako sporočiti, da bodo zaradi tega trpeli. In uh, trpeli so jim na zahodnjo bregu in trpijo v Gazi, ki je pač od januarja 2006, takrat so bile volitve, kako menite, uh, pod blokadom. Pač. In ustrajajo, ne? Uh, še do dan danes, ustrajajo izrede, pač. Uh, blokada gaze uh, taktika boja proti Hamasu. Čeprav sami voditelji priznavajo, da v bistvu gre za boj proti civilni populaciji, v končni fazi, uh, če gre za boj proti Hamasu, zakaj so potem produkti, ki niso smeli oziroma še vedno ne smejo biti uvoženi v gazo, recimo otroške igrače, glasbila, odeje, kante za smeti, Uh, razno razni kuhinski aparati, uh, vrste čokolade, vrste testeni uh, ne, ne in tako ne prej, no. Mislim, jasno, ne, ne? poporno jasno. Prišli so na dan, izraelska človekoljubna organizacija Gisha je oktobra 2010 na podlagi izraelskega zakona o dostopnosti javnih informacij prišla do uh, tajnih dokumentov Ministrstva za obramo. Uh, in ti dokumenti enostavno so tako cinični, da skozi matematične formule predstavljajo kako enostavno eno populacijo držati na robu izbruha popolne humanitarne katastrofe. Koliko kalorij na, koliko prebiv na, na, kol na prebivalca, na koliko prebivalcev in koliko časa in koliko dni se im lahko to pač zadržuje. Ne? In temu to je opisano v teh dokumentih ne? Uh, davljenja gaze. Strangulation of Gaza, ne? In To je prišlo v medije, seveda, pa ne, ne dovoljno. Živje so biločitno dolgi do ločenci. <laughs> to se jaz na kolini ker Dejansko, a veste, ste imeli zadnjič to, kaj dio, reak je to žit, pa... Jaz bi sam, uh, da, da ne bi to zdaj spadilo na srano, ne sem jaz vam vlak ob devetih, ali lahko mi samo pove, koliko je ura? Če leke, ti odnosi, ga Ne, um, Da, ne se meni je žal, da ni še kakšen kasneje, sam pač, sem gledal na, na spletni strani odstvenskih železlic, ampak je. Okay. Um, če, če še kar koli, um, Drugače pa, vi ste menili, kako je, a pa je, ime pa ga lahko samo po črtu. ne bom vedel, da bomo vedel, ali pa, ali pa, ali pa, ali pa, Zato za To, za to bom jaz si jutri, ko prijemo na televizijo. Pač, ko prijem pisarno in bo, bom poslal dol v Ker je rešla um, taka mogoče dobra okoliščina, da smo mi UNESCO šola. Zdaj, če um, Mogoče oni tudi kako UNESCO šolo na bi se ti šoli povezali. Skratka, formu, da, da. da temu dogodku. Povezava z UNESCO bo nedvomno pomagala, ker uh, preko... dobro ja, malo, Moje oblasti Da, razumem, razumem, razumem. Tudi predeljnje UNESCO sprejel v Palestino, ne, so, so nekatere pač, dobro sicer res ven za fakultete, ampak to se da vse pozanimat, preko svojih arheoloških oddelkov so že sodelovali z UNESCO. To morali skupno red sistemska tehnika, Je, v ravne, na življenju, tako tu ne. Misli Jaz pa delam v ravne ne. <guljim>, mislim, pešnji, mm. tam, ne mm. Vse, če so že tukaj, za ba tijed, ne. Vse ta tijesta, ko je skrinjš Ja, je pod nas nekrati. Samo vredno bi to prešel, potem mi nekrati naredimo neki plan finančni, ne. Za te Absolutno se finance za take stvari vedno da dobiti, ne. Mi tudi, ko, ne. Ma, kdo bi... A to bi se uh, dalo, Samo da ne, če ne pelotini, za musljivanski način. Meni meni nekaj bega. se pa res bomljivec, ne? Pač, pa drugače. se ekonomija tako ja. Ene Ni teh mej tak tako jasnih, da imaš te multi, multinacionalke, velike firme, ki če je ok, pa če ne bo mogli, bojo šli v Južno Afriko ali v neko drugo bogo državo mm. in tam izkoriščali druge otroke. Mm. nike dosti razlikene, da pišeš okay, nekaj, kar se tiče mogoče političnega vprašanja v mestu Izrael, ampak takoj premestiš isti problem na neko drugo moče, ne? No, ne isti. Vem, vem, vem, um, to, to je popolnoma res, to je popolnoma res, mislim, toliko multinacional, kako to obstaja na svetu, toliko kampanj proti njim bi moralo biti, mislim, to je, to je dejstvo, um, ampak je pa, uh, recimo, če vzamemo za primer Veolia, ne? Uh, oni, uh, Oni bodo ugotovili, da se jim ne splača biti v Izraelu potem, ko bodo izračunali, da bodo v drugih državah, kjer bodo se obstaja, ne, izgubili več denarja, pokor bi ga zaslužili v Izraelu. Nam so lahko, mi se lahko zastavljamo ta moralno-etično vprašanje tudi, ne poleg nekaterih tehle, ne. ampak njihova logika, njihov način razmišljanja je popolnoma matematični. Če da čist, recimo, in to seveda ni, to ni samo primer Veolia in tako naprej. Ne. Uh, vam bom povedal, recimo v 90-ih letih prejšnjega stoletja ne, je na nekem drugem problematičnem območju Etiopija vladala huda lakota, ljudje so množično umirali. res ogromno, bila je humanitarna katastrofa, s katero so se okvarjali še združeni narodi. Nestle se je takrat odločil, času, da bo tožil Etiopijo za 16 milijonov dolarjev za neko tovarno, nekje, ki je bila ne vem kdaj nacionalizirana. Ne, To je prišlo najprej v medije, bolje šlo to med ljudmi. In je mislim, da je zrasla nenavadno hitro po številnih državah kampanja proti nesle proti pač te korporaciji, ker to je bilo pa neki apsolutno nezaslišanega. In takrat je Nestle proračunal, okej, okay, ja, več bomo zgubili, kot ker, če njih raztožimo. In so omaknili tožbo. In, in, in, Približno na isti način je, je tudi ta kampanja, nekako. Enostavno umaknite se od tam, ker, ker oni bodo za svoj biznis že poskrbeli, mi moramo pa pomagati palestincem. Zato imamo mi pač tukaj neki konflikt s temi podjetji in tako naprej. Mislim, mi, koreče mi, mislim civilna družba na mednarodni ravni, tista, ki je na kakršen način upletena v, v to vzhodno. To, kaj se je zdaj povedal, po meni, da se bo tu to nehalo, no, no, tako je cilj, kam preuzmeriti. No, ne bomo več ponestiti samo kitarci. Pa ne, <laughs> ne, se morili za to. Ampak, pazi, dolgoročno, kaj mi ne bomo doživeli, pa je, no, da bo, po sobštih je dolega, če bo človešno preživjelo dovolj delo, po povestiti, po pa sudan, pa brezko, pa, inizijo, pa Pršo je Tomo Križnar do mene, so prijatelj že neki let. je prišel in je, je zdaj, ko je imel ta nov film, e, ono kaj, daj, Valencijč, pa kaj? Jožni sudan, pa vem, brate, res, vem, pa kaj pa ono, Več je front kot ljudi, ki se z, z njimi To je malo karikirano, ampak hočem no. leč. Ne? Ne, ne, A, konci, je, ne Jaz sem tako napisal v, v, na, na koncu o svoji knjigi, ne, da... Prvo kot prvo, bi morate vedeti, da jaz sem novinar že neki letni se že, že vrsto let okvarjam specifično s bližnjim vzhodom pa s podarkom na Palestini. Ne? In je, in je mene, pre-, mene pretreslo, ko sem mislil... sem ne bom citirati. Ne reči. Um, mislim, bom citirala na ovom knjige in, in mene, uh, jaz sem mislil, da vem, kakšne so razmere v gazi ne, je to tok šokiralo kot človek da jim ostanem nisem mogel brjeti. In ko be berem svoje članke za nazaj, ne, uh, pred svojim prvim odhodom tja je, je absolutno vidim, da so zelo, zelo površnje, glede na to, kaj se tam dejansko dogaja. In, in izhajajoči samega sebe, ne sem po na koncu nekako zaključil, da pri mela, pomoč sem vratil sodelan. Mislim, je s, s, samega sebe. Mislim, ne, nekako tako sklepil, da če mi vemo, pač, kaj se tam dol dogaja, pa nima veze, ne rabimo vedeti vsi vsega. Ni, ni, vsi skupaj ne vemo vsega. Ne. Um, ampak, če vemo, kaj se dogaja, da, da, da vemo, kaj je ta, ta glavni ta problem. Ne. In če potem gremo, iz tega lahko se izpedljo poltone, da če palestinci nimajo pravice do svoje zemlje in do osnovnega človeškega um, dostojanstva, pa očitno niti do svoje prihodnosti, ne? potem mi, ki to vemo, nimamo pravice do ravnodušnosti. In jaz ne pravim, da bomo mi umakljeni tri pomaranče ali pa dva soda strima ven iz teh polic, Sam, jer poskusli bomo. Res. In nam Glede na to, koliko mailov smo uspeli nebrati in to sodelovanje z gazo in tako naprej eh, preko univerz, eh, smo vsi skupaj kar optimističi. No. Tako da, moramo praviti. No, Samo sam to je. Naučimo no. no, realizirati, ampak dejstvo je, da, da je treba nekaj narediti. Ne. Da, je pa cel, problem, mislijo, cel svet problematičen in tako to, to pa itak. To, to pa vem, ja, ja. Jaz recimo se sem se pripravl, da je, če pa len morače od odstaviti. Napisao, to in to to <laughs> no. da ene, da bi sem da da mislim konkretno na te produkte. Zanima me, kako okay. ste to z varnostniki in Je to, lahko to upočnete, Dobro, to se absolutno ne sme ja. Absolutno. ne. Ampak bomo to definitivno počeli. Ale ne lep, čez med in izraje. Se tu tukaj ne se če ti ljudje dobili, kako kazem, pa to skupno Jaz upam nekazni oziroma celone sodišče, ker še več Aha, je publicitete so. in še boljša stvar. Ampak se, se pravi, mi se tega lot, lotevamo po, po korakih. Uh, najprej smo jih obvestili. Ne? Rekl Aha. sem prej, 70 pisem smo postali niti na e-mailu, ampak dejansko pisem po pošti. Ne? Pol, um, pol jih bomo zasuvali iz maili. Ne? Pisma samo zato, da jih seznanimo s situacijo. Ne? Aha, torej ne Jo, ampak strateško. Strateško, um, teko, da. kot je Strateško. Strateško. Da. Da. Recimo, da. Aha. In da se ne bodo mogli sličiti, se vate vedni. Ne? Ja, ja. Um, vedno, vedno, ko se greš tak aktivizac, vedno, da tvegaš, kakš kakšno kazno, ampak ne ja. vem, jaz sem jih v življenju pobral že volka si se prepiram s policisti. No. So, čujem, tle, ampak, okay. uh, tako da še ena, med ne bodo. Ne vem, mislim, pač... A, bomo pa to vseeno na skrivaj delali, Ni, nismo samo všečni, idemo prišli z pa zdaj bom jaz tle lepo ne da Ajde, če še ta tretja stvar ne uspe, po se vrnemo z megafonem. To okay. delajo, to, to sem reda, da to delajo. Tudi na pracnice se prikrenem, da ustaviš glav z vjedenskimi odpadki, je kaznimo vejanje, pa ljudje to počne. In to omnožeš. Vem, se mislim, ne razumem. nočeš, da vlak pride na točko, od točka A do točka B, streljite odračnici. Mislim, povej, kaj? Odstraljite. Pa, pa ne, ma gledaj, ono mi si vreslo. Pač, ja, odstrališ, odstaniš, kakoli in pokličeš in poveš, le to se... To smo naredili. Ne? Zdaj pa rešte to sceno. To bi bilo veliko bolje kot kar tam, da te vlečejo. Z tem tvega še ti več v smesto, kako ti se na in nočiš. Precimo igrezki kampanje, mali in vse No, pa je TV Slovenija, tega, praviš, da tam. Uh, ste, kaj je uh, intervno, um, recimo, ven samo novinari, kdede teh vprašanj, Ja, um, okay. ne, mislim, jaz sem dokaj inav tam, in za, mislim, ta čas, odkrat sem jaz tam, se RTV uh, kolektivno ukvarja s temi autorski pogodbami, to mm -hmm. verjetno veste da je vlada mimo zakon, v bistvu, o RTV, uh, prepovedala je To je ta glavna zgodba ne? Uh, Vem recimo to, da ljudje niso bili najbolj, najbolj zadovoljni s Karmen švekr, ker se zdi, da ponavljajo niste stvari, pa predvsem rada govorijo tak domnevnih krajno kar tudi meni osebno zelo moti. Ja pa spoštujem na osebni ravni, no. Uh, mislim, kot človeka, kot pogumno žensko. Da je pesnica, ne? Da je sprejšena Samo si ti poznal Žurk, ne? Oh. Uh, Mislim, kar se tega tiče, jaz sem šel, jaz sem sicer na zunanje politične reakcije, ampak sem šel tudi, klicali so me na notranje politične reakcije, če bi lahko za njih delo tudi neke teme, ki sem jih delal za mladino, to ni pomembno. In potem, če bi imel še svoje predloge in sem jim razlagal o BDS-u, ne, in to bilo je bilo ne tri mesece nazaj, smo mi sploh svojo spletno stran imeli ta BDS.cina. Uh, in sem to pač predlagal v urednici notrajene politične in jo je to zanimiralo do te mere, da je rekla, gledaj, ko dobiš pogodbovno, uh, se lotite ga delati. Ljudje imajo pravico, da to vejo. Mi je pa nekaj hec na eno prejšnjo teden, ko smo imeli taj filmček, en dan prej sem malo, no, mm. kako se mi reče, brskal po kanalih. In istočasno, ko je bil, uh, istočasno na CNN, enom na bbc je bila tema aktivizem na bližnem shodu in sicer na um, CNN-u so govorili z dvema izraelskim aktivistama, mm -hmm. aktivistko in aktivistom, ravno o BDS-u, oziroma o teh uh, akcijah, ki jih aktivisti na naprav izraelojo, izvajajo, kam je bilo res šokantno, beden, na to če poznate, malo zgodovino CNN-a in pa njegovih poročil uh, bližnjivshodnih um, mm. trenj. Na, na BBC u je pa uh, intervju, hard talk uh, z um, kot se meni pogovale zagrodi, pozdravljajo Norman ja, uh, aha. Yeah, uh -huh. uh, skratka, in spet ta zgodba, uh, češ upor proti istočasno. Uh, Med drugim je on tudi varnost nagrožen v deset je še več yeah. uh, Mislim, en dober film se o njem, uh, yeah, uh -huh. je mislim, The Most Dangerous men, no, uh, ga še vedel, ga, pa je, čez en so, so na nekaj, taz ga, Zelo dobro film. Uh, in uh, to je res nekaj, kar mm. da se zdaj da le na teh mainstream medijih, ki so tako redel, da je nekaj čeprav mm. tudi pa, če treba poživiti neke majhne skupine ljudi, ne ravno tako splošni, ne ravno mainstream, mislim, da ne ravno mainstream, misli, da to gledajo vsi, ali pop TV-ju, da je tako. Ampak vsejedno, skratka, ta vidnost je tudi v teh medijih, da je BBC, ne, je zadnje mesece postal kar jaz. Tega, Guardian je bil vedno, pa čita britanski časopis in tako naprej. Jaz mislim, da to bo morda zvenelo kot nekaj praznega. Sem, ne morem se spuščati v vse te detajle, ker mislim, da imamo eno, eno celo poglavje o tej medijski sceni, pa, pa ne morem vse povzeti. Ampak je, je dejstvo, da jaz opažam, da tako v teh mainstream medijih, na katerih sem jaz obupal da se tudi tle, da je že tudi tukaj prišlo do izraza, oziroma prišla do izraza ta naveličenost nad izraelsko arogantnosti, ono enostavno povedano. Mislim, za je, pa ne govorimo o Izraelu kot državi itd., ampak predvsem o temole predsedniku njihove vlade, Benjam in Netanyahu. Ne? Absolutno, kako zdi, kaj ima zdi? No, ne, prej si povedal, da, da izraelci to niso vojaki, međe okamno na povestinskoj Ne, to so judovski naseljenci. To so običajni ljudje. ortodoksni ljudje. To, to, to, to so državljani, to niso vojaki in zaporniki. Ne, izjemno živel. Izvzeti so, to ve, da je bilo redkih bitkih zadnjih ur. Ja, ampak jaz se jaz v to, to opozarjate na deloma premenjeno stvar, da treba je pač lačiti zadeve. Uh, jaz, recimo, ne bom govoril o Izraelcih na Zahodnem bregu, razen ko gre za vojake, ko gre za prebivalce na Selvingu, gov bom govoril o judovskih zaradi tega, ker samo ljudje lahko v teh naselbinah živijo. Ne? Mi tudi ne smemo pozabiti, da je ogromno uh, kristijanov tam na Zahodnem bregu, ne? ki takisto isto nimajo pravice. Recimo, Ramala, ne? polovica prebivalcev Ramale so kristijani. Kristjani so živeli, oziroma še vedno živijo tudi v Arabski arabske hristijani, no? in se jih je ogromno vrst izselilo ven iz Gaze od leta 2006, ampak ne zaradi Hamasa, oziroma njegovega prihode na oblast, ampak zaradi blokade. Jaz sem se ofte rekord pogovarjal s številnimi ljudmi, Duhovniki, ki so mi te stvari čisto odkrito priznavali, no? In tako naprej. Tako da eno so judovski naseljenci, drugo so izraelski vojaki, oziroma izraelska vojska v celoti in izraelski režim. Zdaj, govoriti o Izraelcih nasplošno je, pa tako ne 20 odstotkovih je tako ali tako Ja, ampak to je pa tudi to, kar mene moti v medijih, ne? ko se recimo percepira, ko razumem jaz zakaj, ne? ker tako piše novico noče vakrat, uporabiti Izrael v dveh stavkih ali pa celo v istem stavku, ne pa ne piše Izrael neki neki, ne? oziroma tako kot pravijo v judovski državi, ni judovska. Enostavno ni judovska, to, to, je tako nes, to je dvakrat nesprejemljivo, To je nespremljivo zaradi tega, ker enostavno živijo tam arabci, oziroma prada, muslimanski arabci in kristijani. In tudi ni poštena ta oznaka judovska država do številnih in resnično jih ni malo judov, ki živijo po celem svetu in se sploh ne strinjajo z izraelsko politiko ne? in jo tudi kot tako razumejo, ne Sionistično. Izrael je dejansko-sionistična tvorba, mi to nikoli ne smemo tu zaviti. To je 1840 ustanovno, Dengkor, judovska država. Država za ljude, ampak takrat ja. je... Tukaj je v teh istih prostorih, ta, kam je spadao neke druge pleme, pač niš videl, što je zelo ki je bilo krim, kaj, ne, neka čudna zepta. Ovo je to je vrda. Hm? Ko... In Zdrav in tega je, mislim, vmes med palestinci pa med džidi v Izraelu in so zanemarjeni in tak ne glede. In je on razvajal, da je to popostredica tega, da je pa leta 840 let izraele kot juzotska država. On je iz še izpade, vi, vi, morate, vi morate vedeti, da Izrael je ustanovljen kot država za ljudi, ampak Izrael niti, niti približno ni obsegel tolično moče, kot ga obsega zdaj. Vse, kar je bilo naprej narejeno, vsaj nadaljna gra, äh, gravljenja palestinske zemlje. Ne? Če si vi pogledate karte Izraela z leta 48, 47, da bote videli, da je bil zelo majhen. Kot takšen zavrvečujem tudi predviden se strani Združenih narodov. Kar se je pa naprej dogajalo, je pa nesporedno sionistična uh, zasedba Palestine. To je nekaj drugega, razumemo. Združeni narodi so leta 80-ih menili, da me naselili v vašem delovnem zori. To je vse. Da, sam pod stekotnikom, kot vam rečem, zgodba. S katero pravico ima, da jih zruženi narodi mene da me naselili v vašem delovnem zori? Uf, to je pa. Kako sem rekao pre Vlake mi grao devetih, tako da je to bila resna mora na uh, a res Resna od koma, ok. E, hvala vam, bi ste resno, hvala vam. Uh.